za uvod. V bistvu v to diskusijo bi predlagala, če se mogoče porodi kakšno vprašanje iz publike na ta film. Videti je bilo, da ste bili kar pozorna publika, tako da Uršula in Helena sta tukaj na voljo za odgovore, kar pogumno. <laughs> Kaj so vprašanje? Produkcija nema? To je v produkciji To, to je. Torej, uh, Ta film je nastajal, tako, kako bi rekla, da je uh, iz čistega entuzijazma. Uh, tudi vidite, recimo, so nekatere tehnične netočnosti. Ne? Verjetno se tukaj še bolj opazilo, ker je bilo zvok zelo močan, se je čutilo, pač, daj, um, problem z zvokom. Gre za to, da pač mi smo... Um, se na nekrat čin, vse, vse skupaj spotega zelo spontano, na je stvar v tem, da smo uh, m, že nekaj časa recimo uh, ljud, nekateri ljudje iz Italije so pač delali v Rimu z Romi ne? in smo v bistvu na nekrat čin delali z njimi že nekaj časa, torej po drugi strani smo delali z emigranti uh, in partizani iz Fulanije. po drugi strani smo delali z prositi za azil, srečali smo se z izbrisanim in tako dalje. Tako da, na nek način vse to potekalo čisto brez denarja. Tako da, uh, potem kasneje smo dobili povrločejo nekaterih stroškov, manjšega, uh, manjšega so teh stroškov, ampak v resnici um, ta Kaneda TV je v bistvu, reč reči, kooperativa, bi se temu lahko reklo, um, Pa ljudi, ki pač so ukvarja snemanjem in z montažo in krati mi, ki smo raziskovali, ki smo delali skupaj s samimi temi skupinami ljudmi, ljudi. Tako da um, v tem smislu je šlo za produkcijo. Um, Precej bi ambicija, predvajno smo posmerjali nekaj zelo, nekaj, tako, profesionalnega, ampak je bilo bilo tisti, se se primarno tisni impuls, ki je čisto tentac. Kaj eh, pa na nekratče, kakšnih še zanima je, ki je, da na ne kaj ima nekratčna televizija? je v tej Mislim, ustaj kaj Tako, jaz, sam če povem, mislim, mano, nekratčin, to, ljudje, ki so snemali, so profesionalci. No, uh, jaz sem težave s tem, profesionalni in neprofesionalni, ampak jaz mislim, da, v bistvu, ja, uh, televizija, no, no, no. mislim, televizija nam je predlaga, da je pač, To um, zavrteje na televiziji Slovenije, uh, vz. na koprski televiziji, in pa uh, na italijanski televiziji se delajo, danes se dele na raj 3, uh, se vrti uh, del posnetki tega filma. Ne. Uh, žal, koliko jaz vem, italijanska televizija kot taka nima kakšnega namena, je pa bil um, en film, ki je bil ravno kar končan, ravno o gonarsu. Ne, ampak je šlo zgolj za uh, zgodovinsko perspektivo. Tako da, um, V bistvu, tako, če povem, mislim, na nek način je v Italiji bil, je bila reakcija na ta film zelo pozitivna in uh, dežava Ljubljska se je odkuplja 300 ali 400 izvodov tega filma. zdaj je to v šolah, uh, v tej regiji in um, tako, no, na nek način je reakcija zelo dobra bila. Mislim, mi bili pripričani, da, da, da bo italijanska publika zadržala, da bo nam razlagala gotovo, pač, da je to laž in tako dalje. V bistvu pa so bili pozitivno presenečeni, no. U resnici. Um, še kakšno vprašanje? Ja. Kaj davus, iskreno, če to da hobre z vsemi ja sem se da Mhm. se se začela futbal, ja in se je potem v bistvu zaključila Še zdaj se v bistvu končuje, noče. Fini se, ja. Zdaj snima se pa približno pol leta, ja, še se v bistvu poč. O raznih prilikah, Na nek način v bistvu, kot sem že prej rekel, je bil to kolaž različnih um, situacij. Um, na nek način so se stvari same od sebe stapljale, ne. Tudi ta dialog, ki ga vidimo recimo med uh, Romom in Rimu, ki pač um, srbskim romom v Rimu, ki um, ki je že 30 let v Rimu in recimo izbrisanimi, uh, je na nek način je samo padlo od sebe ta montaža, ne? Uh, ker je praktično ti ljudje govorijo isto stvar, vaš čas. V Rimu, v Furaniji, v Sloveniji. Vsi govorijo isto zadevo. Vsi se na nek način so zgroženi nad isto stvarjo in, in na ta način bi bilo zanimivo, kdaj vse te ljudi povabiti skupaj in da bi pač uživo debatirali o teh zadevah. Ne. Tudi recimo to, ko smo videli tega emigranta, tega Markota v rdečem, v rdeči Jopi, ne, ki se je potem um, je potem tako reagiral, pač se je zjokil, ne. Um, mi smo naredili eksperiment. Ti ljudje, ti tri ljudje se niso poznali, ne. Uh, smo jih povabili, da pač stopijo skupaj tisti moment in uh, jaz posebno sem razgledo skeptična, pač se me da ne bo nič iz tega nastalo, ne in so začeli pogovarjati. Marko je začel govoriti o sve, teh svojih izkušnjah, kako je v bistvu kot partizan, finlanski partizan, mogel uh, potem emigrirati v Švico in kako v bistvu vse ste videli našli dela, je imel težave, s ko se je bil pred pregaljenjem. In potem, je, ko mu je Husein in Boraj, ko sta mu povele svojo situacijo, je ta... Si... Ja, Mislim, nekajče... Res, ki ste krozili, da se pravite res res grezati, često z ničnim filmov, ki se danes vsi le nekaj često uparjajo z istim z osnovnim imenovacem. In uh, to je tisto, mislim, kar se je sredo dobro z uh, filmom dajstva Mogoče je reakcija, v Italiji na ta film? Um, kot sem že rekli, nekaj čin je, um, tako mislim, je, Mislim, da zdaj, ravno čeli smo bili v Trstu s tem filmom in uh, Trst, kot veste, je ena najbolj zahtevnih med za tako problematiko. Ne? Um, mislim, da smo imeli več kot 50 predstavitev zdaj po Italiji. Ne? Žal, hoteli smo imeli tudi hkrati po Sloveniji, žal, zaradi čisto tehničnih, neumnih problemov, zaradi podnapisov, je v bistvu to druga, uh, druga predstavitev v Sloveniji. Ne? Um, kot rečeno, jaz mislim, da V Italiji, ko ker smo potem, ker je bila zelo običajno zelo živahna debata o tem sem so, um, mislim, mislim, se baj, da bodo Italijani reagirali s tem, da bodo rekli fojbe, ne? In uh, zgodilo se je pravno obratno, ne, da so v bistvu um, predvsej zares vzeli to zadevo glede Taborišč, ker moram povedati, da to kar smo tu videli, ne. Govorili smo o Gonersu, o Višku, o Rabu, tudi Padova je bila mi Trevizo, Uh, zdravščina. Ampak obstajalo je približno 200 taborišč. Um, in o tem, kot je reku Jezernik in tudi potem drugi Popini Marko zgodovinarja, oziroma Jezernik antropolog, uh, Popini zgodovinar, um, o tem, država Italija, vlada Italija, italjanska ne govori. To ima v bistvu kot neke vrste tabu temo, In uh, kot rečeno, mislili bi da bodo reakcije slabme, ravno obratno. Um, mnogi so potem napisali in rekli, da so šli preveriti zadeve in da dejansko jim je sravne. Uh, mislim, da tudi zelo bistveno to, da um, če tako sem še to povem, da ne bom preveč dolga, uh, zelo pogosto pač smo vsi žrtve nekih nacionalizmov ne? in uh, strani Slovenije se pač v Italiji samo kot od državi, kjer se govori o fojbah ne? in se ne da praviti slovenski majšini. Uh, enako, Italiji pač očitev pred Sloveniji, obratno, Ezule, Fojbe in tako dalje. Uh, jaz mislim, da je res pisano, ravno ta to soočenje m, s takimi zadevami, kot je recimo tak film, ali pa um, direktno soočenje, ne, direktno, uh, dialog. In mislim, da je tu zelo pisano, da pač ti uh, interniranci, recimo Vratuša, ki smo ga videli, ali pa Marija Poje, ko sva vas Heleno snemale in sva na koncu vprašale, A vi, uh, kaj bi vi naredili? Mislim, a vi očitate italijanski državi? Kaj bi pravzaprav želeli italijanske države očkodnine? Kaj, kaj bi hoteli? In zanimivo, ne, da so v bistvu rekli predvsem to. Hočemo, da se spomnijo. Hočemo, da... Ja, samo priznanje v bistvu. Noben ga nadomestila v sam, Samo to, ne, da je italijanska država priznam, da to boli še dejansko so obstajala in to je njihovo zadoščenje. To bi bilo vse, ne bi nobenih očkodnih nič, mislimo, je to, da pač državno ne priznate. Vprašaj, s tem boljše, kateri te zemne domove, mislim, a se da a posnete recimo v otravi, ker zdaj se spomnim, ko nisem bilo, kakove ceni zgodaj tako mm. zimno dolgo notri. Zem domovi ja? v, v Italiji? A, vse, Italijski, podobno s tem. Zem zdaj, drugačne, se se zašlejte. Zem, zem se se <laughs> Jaz mislim tako, ne, da um, gre za to, da pa če dve institucije. eni so azilni domovi, drugi so centri za tujce. V Italiji praktično ni uh, tako, tako zaprti struktur, kot jih imamo mi v smislu azilnih domov. Prosite, za azil se lahko prosto gibljajo, niso uh, kot oni trije, nes, mislim, da morajo biti vsak dan ob uh, deseti začer, za, pač, če ne pridejo, potem nimajo več možnosti, ima težave. Uh, centri za tujce so pa, po mojem mnenju, po celotni Evropi, pricej podobni, s tem, da varirajo. Ne? Varirajo po, dajmo reči, nehumanost. Zato, ker centri za tujce, tudi če se nekateri nevagnonizacije trdijo, da se lahko naredijo bolj humani, jaz mislim, da se ne dajo narediti bolj humani. Zato, ker gre za upolnoma zaprt prostor, zapor, kjer ne noben slovenski državljan nima vstopa, razen če ni poslanec, ali pa da je pač, ne vem, človekovih pravic, mogoče celo da možnost Amnesty International. Ampak ti kot državljan, mislim, tukaj civilna družba, gibanja, društva, nima vstopa. In to pomeni, mislim, lahko potem kasneje mogoče malo bolj odprve to debato, ampak mislim, da... V osnovi so, mislim, seveda se ne sme snemati, zato, ker je pač to čisto pod policijsko kontrolo. Mislim, gre za, mislim, da je v večini elementov čisto podoben zaporno. Mislim, nekateri, ki so šli riskovati, riskovalci, ki so riskovali zapor in za tujce, so ponekoto, kot vi, zapori, da je bolj humani. Ja, predlagam, ker je kar že Ura pozno kaže, da v bistvu zdaj nekako zaključimo z filmom, pa se posvetimo torej problemu migracijskih politik, sicer smo tematski večer podnaslovili z naslovom Slovenija brez azila, tako da tako rdečo nit bomo v bistvu namenili temu, torej azilnim domovam in pa centrom za tujce v Sloveniji in torej odnos države, osiroma Republike Slovenije do tega problema, odnos civilne družbe do tega problema. Za uvod pa mogoče vseeno predlagam en uvod iz makro nivoja aspekta migracij. Zato prosim tebe, Andrej, v uvodu sem te že predstavila, da si nosilec oziroma sodelavec pri predmetih na FDV Nova političnost, politični ekstremizem, politika migracij in pa eh, aktiven eh, član pri Galaxi Network, se mi zdi, no, da ta istočnica je pri meni nazad. Hvala za besedo. Ja, če se navežem samo na noslovo, ne, Slovenija je brez azila, je neka težnja, neka tendenca, da bi se znebili azila. Ne. To očitno obstajanje, seveda tudi institut, sam jazila, ima uh, določene probleme, ne. <clears throat> Problemi, ki so v bistvu vezani na neko geopolitično situacijo, ki se pač v zadnjih 15 letih radikalno spremenila. Uh, recimo, uh, pri tem lahko omenim samo, da imamo tu uh, v bistvu dva uh, prosilce za azil, ki prihajajo iz Kosova, ne. Uh, seveda, Kosovo je demokratiziran, ne. <laughs> NATO je tisti, ki je tam v bistvu na nek način vzpostavo neko situacijo demokracije, spoštovanja človekovih pravic, kar pa seveda ni res, je. ljudje od tam vežijo. Zdaj, velik problem tudi za Slovenijo, mislim, da tako rekoč ne daje azilov prosilcem iz Kosova, ker bi to bilo preprosto politično zlo neprimerno in zelo uh, uh, nerodno, ne? <laughs> tudi za njihove zaveznike, uh. pa tudi seveda za vse slovensko vojsko in policijo, tudi prisotno na Kosovo. Ne? E, tukaj pravim, seveda, neko zatečišče obstaja od, odnegda, ne, že v bistvu od Antike. Ne? In ne vem, ravno zdaj, ko postavljamo to fabriko v Ljubljani Rok, ne? razmišljamo o tem, kako bi mu dali neke nove javne funkcije in smo se igrali s tem, da smo m, a, raziskovali zgodovino zatočišč. Ne. In smo prišli recimo do, do nekih finih odkrisov, ne, kako v bistvu, je zatočišče obstajalo že v Grči, kako potem rimsko pravo ne, podeli, mm -hmm. kato, v bistvu ne še katoliško, pa krščansko, crkvam. Ne podeli to pravico, ne, da dajo zatočišče nekim ljudem, ki pač bežijo, kakorkoli. Kako se to potem vleče v srednjem veku, recimo, kako se danes v Združenih državah Amerike, pa v Kanadi, eh, ogromno cerkev, ki se sklicujejo na eh, to tradicijo, ne, zatočišča, in eh, v bistvu ščitijo prosilce za azil, še posebej recimo po 11. septembru 2001, ko se je azilna zakonodaja zaustrila, ki so se v bistvu ne, migracije začele kriminalizirati, češ, da so migranti potencijalni teroristi in tako naprej. Imaste danes cerkve, ne, recimo, ki so sančari, zatočišča, imate celo zvezne države v Združenje države Amerike in mesta, ki so sančari ki so v bistvu prepovedale lokalni policiji, da daje koli informacije o migrantih in prosilcih za azil zvezdno migracijski policiji. Seveda drug problem je s tem azilom, ne, ker ta azil, politični azil, mislim vsaj, da je predvsej hladnovojna institucija. Ne. In je bila seveda v tistem času, predvsem na Zahodu, dojeta kot tista, ne, da so pač kazali na Preko železne zavese, ne, eh, ti politični azilanti, pa kažejo na to, da, eh, da v bistvu niso, pa res vaši eh, sistemi totalitarni, ne demokratični. In podobno, jaz seveda argumenti te argumente in eh, O tem smo že v bistvu iter govorili, ne, da danes res moraš vredno priti z tako imenovanih ruhih states, ne, kot so Severna Koreja, Kuba, Iran. Ne, da mogoče imaš šanso za politični azil, da danes zelo težko dobiš. Ne? In seveda tu bi se morala diskusija um, uh, predstaviti samo od vprašanja uh, uh, demokratičnega sistema ne s demokratičnimi institucijami in bi se, seveda morala iti ta diskusija globlje, ne? Skrat, kot le imamo probleme ne vem, krvnega maščevanja, mislim razno razne probleme, recimo netolerance do nekih manjšin, bodi si etnične, in se mi zdi, da to nekaj, kar ni dovolj integrirano v ta institut, institut azila. In zatega se bistvu zdi, ne, da se ta azil na nek način umika in da se v bistvu gre na neke druge instrumente samega regulacije migracije, upravljane z migracijami. Ne. Ker seveda tu imamo potem spet probleme, ne, da, da so te neke stare delitve na ekonomske pa politične migracije ne, so vedno teže. Ne. Skratka, seveda, ne, če, smo, če nismo glih liberalni, potem lahko rečemo, da, da vsaki ekonomski migrant krati hkrati politični migrant, ne, ker vendar le gre za neko vprašanje postkolonialne situacije, gre za neko vprašanja svetovnega trga, hierarhije na svetovnem trgu, za neenako menjavo in tako naprej. Ne? In, in seveda potem je vsak bek tudi iz ekonomskih razlogov, ne, je prav pravzaprav politično dejanje, kar ruši te hirarkhije. In seveda tudi tu se je nekaj spremenilo in tisto, tisto kaj v bistvu je treba povdariti, je, da danes res obstaja nek svetovni trg, ne? na kateri smo vsi blazno povezani ne? in da v bistvu neke meje ne? med nacionalnimi državami pa med državljanskimi statusi in tako naprej ne? vedno bolj pomenijo v bistvu spostavljanje nekaj globalnih jerarhij znotraj tega enega samega svetovnega trga. Ne? Po drugi strani imamo pa recimo še posebej v zahodni Evropi situacijo, tako imajo, interiorizacije, ponotranje teh meja. Ne. Recimo, ne vem, moji prijatelji v Parizu so delali zanimive raziskave, ko so v bistvu ugotavljali, ki je, je obstajalo v samem Parizu meje za migrante. Ne. Kam ti kot migrant ne greš? Ne. Seveda ne greš na železniško postajo, ne. ne greš blizu javni zgrad. Ne, ne vem, nekaj drugi so pa delali v raziskave, v shopping centri, in so ugotovili, da so pa v shopping centri Zelo prijazni z emigrance. Zdaj, je pri pa policija nima vstopa. Ne? In tam je pač samo privatna varnostna služba. in Privatna varnostna služba je tista, ki te ne legitimira. ne samo zanima, da ti kupuješ. Tu če kaj ukradeš, pokličejo policijo, ampak v bistvu uh, uh, moraš plačati. Ne? ne vem pa, uh, koliko krat tisti izdele, ki si ga ukradla, in Če plača, si najboljša stranka. Ne? Rečejo, pa prite še kdaj in tako naprej. Ne? Imajo neke svoje te dosjeje, nimajo veze s policijo. Ne? Tako da v bistvu ta situacija ne, je, je, je zanimiva. Ampak ja, mislim, meni se zdi, ne, da se premika to upravljanje z emigracijami od vprašanja azila, kaj v, kaj v bistvu nekim mehanizmom, ki so recimo kvote, Ne, za delavce. Ne. Recimo zanimivo je, da Slovenija istočasno se skuša znebiti nebita zila, ne, ampak istočasno uh, uveljavlja sistem kvot. Recimo, lanej so, so sprejeli 19 tisoč mm -hmm. delovnih dovoljenj za ljudi z bivše Jugoslavije. Namreč teba ve, da večina prosilcev z, z, z, z trenutno v iz je z, držav bivše Jugoslavije. No, vprašanje, ne. Ja. Koga? Ja, če, če gre za kvoto, seveda kot ekonomske, ne, kot, kot ekonomske, ne, in, ne, problem je pač ta, po mojem tudi, ne, pri migracijah recimo ena, ena zanimiva razlika, ne, med evropsko situacijo pa situacijo v ZDA, ne, recimo v ZDA so od konc 19. stoletja, ne točno kdaj, so prepovedali vsako migracijo na osnovi delovne pogodbe, In so v bistvu prepovedali začasno migracijo. Vsaka migracija v ZDA je bila smatrana kot trajna. Ne? Skratka, kot neki, da se nekdo za na seli, dobi ustrezno papirje na koncu dobi državljanstvo. Recimo v zadnjih dneh lahko spremljate množične demonstracije v Združenih državah Amerike proti spremembam zakonodaje v kongresu, kjer se ravno ta tradicija ZDA. Ne? spreminja ne? in v bistvu uvajajo evropski model migracije, ki je v bistvu migracija za začasna zača, za, za migracija, ne? tudi gastrobaterska, tisto, kar so v Evropi uvedli po 45. letu, ko so pač, ne vem, iz Nemčije prišli v Turčijo pa rekli, priti delat, moram postaviti Nemčijo, ne? isto je bilo v Franciji, ne? recimo vse ti rajoti, ki so bili fascinantni konc lanskega leta v predmestih v Franciji, govoril ravno o tej zgodbi, skratka o migrantih, ki so prišli po drugi svetovni vojni postavljati Francijo, ne? potem so bili v času ekonomske restrukturacije po naftni krizi v 70-ih, so bili oni najbolj na udaru ne? in v bistvu njihovo socialno in stanovansko vprašanje so rešovali zagradno teh mastodonskih naselji v tako imenovanjih ne in potem seveda je tam zaprta tudi druga in treta generacija teh migrantov, v bistvu ujeta na eni strani med rasizmom, dominantne kulture, dominantne družbe, skratko, če imaš ti arabski primek, nima šans, da dobi službo. Ne. To so tudi potem dokazovali eni ki so v bistvu pošiljali na prošnje ne, za delo. In ne vem, recimo, če je bil francoski primek, ne je bilo, 95-95% uspešna prošla, ne? če bi bi pri, nekaj so bili arabski primki ki podobno. So po eni strani ne žrtve tega rasizma, dominantne družbe, na drugi strani so pa bistvu žrtve represije svoje skupnosti. In seveda ta mladina ne, je raztrgana. Ne? In seveda, ko je mladina raztrgana na ta način, zažiga avtomobile, to je normalno, ne? zažiga šole, ljudi in ne? podobne rečine. No, in, no, no, no, samo to sem v bistvu hotel reči, da v Evropi je pa ta druga tradicija, ne migranska za časnost, začasnost. Se mi zdi, da se veda problem pri političnem azilu, ko ti nekomu podeliš politični azil, ne, pomeni, da ni več samo začasno v nekem mestu, v neki državi, ne, ampak to pomeni, da, da pride trajno. Ne. Če ga pa imaš, seveda, na nekih kvotah ali pa ilegalno, kako pollegalno, v vseh teh situacijah, seveda pa vzdržuješ to, da se bo človek enkrat vrnil od odkuder je, je prišel. Ne. Tako da se mi zdi, recimo ravno v tem primeru manjšanje pravic za z novim zakonom posledično, neka ilegalizacija, ne, ki se skozi to dogaja. Ne. In tudi, recimo imamo uvajanje teh kvot, in tako naprej. Ne. Se mi zdi, da gre preprosto za to, ne. Ja, ljudje delajte samo prvi izbo, vedno majhen. Se govorijo nek da te govorijo o nekem splošnem trendu, ki je v družbi. Možeš to začeti. Ja. Torej, eden resnejših problemov slovenske migracijske politike je tudi število pridobljenih eh, azilov v Republiki Sloveniji, na kar očitno kaže podatek, eh, statistični podatek, in od leta 1995 pa do leta 2004 je bilo odvloženih 14.828 prošen za ad, azil, odobrenih eh, zgolj eh, 118, ne, torej 118 oseb dobilo. Uh, azil, uh, na kar očitno kaže, da, si, da se Slovenija očitno želi uh, znebiti azila, na to kaže tudi predlog novele zakona o azilu, ki je šel uh, po skrajšanem podstopku čez v državnem zboru konec leta in če se ne mutim, februarja letos, uh, je bil ta zakon uh, tudi sprejet. Uh, verjetno ste iz medijev najbolj uh, O tem bili obvečeni zaradi dejstva, da je sam predsednik Republike Slovenije imel problem s podpisom slednjega zakona in takrat so torej politični stranki LDS in pa socialni demokrati, kot pa tudi 71 prosilcev za azil dalo zakon v ustavno presojo, predvsem zaradi nekaj spornih členov, dva od teh sta pred policijski postopek in pa ukinitev pravne pomoči na prvi stopnji, morda tako čisto za, za usvežitev, kaj konkretno pomeni pred policijski postopek in tudi ta ukinitev pravne pomoči na prvi stopnji. Uh, mogoče je bilo dobro, da pač tudi to pove, povesta vidva, ne, in tudi ali konec koncu, uh, jaz bi lahko samo na grobo povedala to, da, mislim, sam zakon je, to so ta pred zakonov, vzeli roke, nekateri tudi strokovnjaki, uh, med njimi tudi uh, oseba, ki je potem je prišla, zato ker je to tako grozno zbodlo uh, v Slovenski parlament uh, na pogovor z LDSom. In njegove ime je Mauricio Gresi, on je že dolgo časa se ukvarjal s vprašaljem človekovih pravic um, na področju azila in migracijski politike na sploh. njemu, jaz bi rada prav njegovo stirila, on je rekel, da se mu zdi, da uh, Evropska unija um, v bistvu jemlje Slovenijo za vrsto eksperimenta. Da nam v bistvu skozi direktive Evropske unije na nek način predstavljajo te um, restriktivne oblike migracijske politike kot neki demokratičnega, neki potrebnega, da bi se Slovenija čim bolj dokazala znotraj kot pač nova članica. On um, pravi, da je to eno najhujših um, predlogov zakona, ki jih je kadarkoli videl in um, ne samo on, tudi drugi druge osebe z vrha evropske unije, ki so kar človekovnimi pravicami imajo podobno mnenje. Misim, kako meni pred policijski postopek. je zelo enostavno. mesto, da o tem, ali lahko človek uloži uh, azil ali ne, odločajo recimo ministrstvo za notranje zadeve in recimo uh, različne nevladne organizacije in recimo, dajmo reči v neki idealni družbi Uh, tako in precej dober model ma švedska, da ima torej ne samo ministrstvo za notranje zadeve, ampak tudi druge uh, realnosti v smislu, kot sem že prejela neka organizacij, uh, v smislu um, um, predvsem civilne družbe nasploh itd. Uh, kaj nardijo? Kaj nardi, uh, kaj so v hoteli narediti, da pač preprosto policist na meji odloči ali dati, ali ne dati možnost človeku, da uloži pročnost za azil. Torej, katerikoli policist na meji ima to možnost, da praktično, to so je agresija, odloča osoditi človeka. Kot je prej Andrej rekel, uh, mislim, recimo pomislite na Kosovem. Torej, torej, če policist ugotovi, da ne bo dal možnosti človeku, da bi vložil pročno vzazir, to pomeni centar za tujce, to pomeni takočno deportacijo v državo izvora oziroma državo, iz kateri je prišel in to mislim, da v predsejšnjem predsej, predsejšnj v primeru pomeni lahko tveganje smrti, mislim, tveganje življenja, tveganje mislim, nemogoče situacije. Tako da dejasko, Do zdaj nobena Evropska država ni bila pripravljena, če se takega ga sprijeti. Mislim, Slovenija pa je bila pripravljena. Da, um, tukaj, poleg, poleg tega, uh, ta, drugi, uh, ta druga točka, ki je ustavno sodišče zavrljeno, je um, to, da pač prosilice zin so imeli in zdaj spet uh, po posredovanju ustavnega sodišča imajo možnost presplačne pravne pomočine na prvi stopni, kar pomeni, ravno v razdobju, ko pač vložijo prošnjo za azil. torej v času, ko dokler in ministrstvo za za zadeve, torej sektor za migracije, ne odgovori ali uh, sprejema to prošnjo ali zavrača, ne. Torej, uh, ta to obdobje je, obdobje, mislim, da je, bože, da pač res uh, vi ostali poveste, lahko se, uh, lahko nekdo čaka tudi do enega leta, da dobi odgovor na tej prvi stopni in je pač v ozinem domu, In to obdobje je najbolj, da jim um, takrat je oseba, ki najbolj zelo Zakaj? Ker tisto, kar zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo če zelo zelo zelo zelo na zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo Um, razen, če se niso okoliščine v zvezi z njegovim, uh, njegovo državo izvora drastično spremenile. Ampak, lejte, recimo dosikrat čisto konkretno, kaj to pomeni. Človek pride in ga uh, v parih minutah uh, inšpektor zasliši. Ne? In takrat ga vpraša, uh, torej, zakaj hočeš azir? in človek dosekat ne razume, uh, kaj ga sprašuje, recimo je prevod pomankljiv. Je uh, situacija precej... Um, Mislim, ne vem, reč, da ne zaupaš pek, ktor ga prvič vidi imate s tem, da bi se mu kar tako odpril in to v pol ure, največ eni uri. To pomeni, da je sva prisotna, ko so dostikati ljudje, ki so imeli temu rečenom, ne mislim, da so zanotri, je utemeljena prošnja, torej imeli so dejansko, prihajajo so iz grozljivo kruti situaciji v državi zvora, No, in so pa, če, so jih opravčali inšpektori, um, a si ti prišel tudi zaradi denarja? Tudi, ne. Tudi za, zaradi denarja. In so rekli, tudi. Ampak to pomenilo že, torej, ti si ekonomski migrant. Torej, ti nimaš več, torej, tvoja prošnja, pravzaprav se nam laž da si politični imigrant, ti si ekonomski migrant. In to je prav že dovolj, da so v bistvu človeka diskreditirali. Mislim, situacija je precej, uh, mislim, da je res bolj, če slišimo pač, direktna pričevanja, ampak mislim, da je situacija, precej težko na tem področju. Sploh, kdo previrja te prošnje, kdo odloča o tem, komu da se zelena, komu ne. Um, ne vem, če je mogoče Helena, Helena je pač uh, tudi dela raziskavo o tem in oziroma je pač prisostovala pri te večji raziskavi o tem, kdo pravzaprav odloča o, o tem uh, in situacija je precej uh, kot rečeno, precej uh, težka. Mislim, vsaj za me. Dobro. Uh... Predlagam, da v bistvu slišimo tudi izkušnjo eh, Azilanta, torej Ali Briša, kosovski rom, kot mnogi mogoče veste, od leta 85 eh, je živel v Sloveniji in 92. pa je bil izbrisan eh, kot eh, na 10.000 drugih oseb, ki so živele v Sloveniji ktor je iz Registra stalnega prebivalstva Republike Slovenije. Trenutno si ali e, svojo družino nastanjava v silnem domu na Viču v Ljubljani. Dogajalo se pa je obmese že marsikaj. Bil si deportiran v Nemčijo? Nemčijo. Zdaj. Jaz sem in eh, jaz sem že veliko, kot je rekla gospod Vesna, v Sloveniji od 50 leta do eh, 9. leta. In 2019 uh, leta so mi deportirali za Albanijo. So mi vzeli potni list, potne isprave in uh, osebno izkaznico. Uh, sem bil deportiran za Albanijo, iz Albanije. Uh, so mi seveda vprašali za potne izprave uh, in to nisem imel. In so vprašali, uh, kak, uh, kak ste prišli pet potne izprave. Jaz niti sem rekel, sem rekel, to lahko vprašate slovensko policijo, ko so mi je z Albanijo in uh, so pač rekli, kaj naj naredimo z vami. Jaz sem rekel, jaz ne vem nič drugega, kot, uh, uh, tudi ne vem, zakaj sem sploh v Albaniji, čeprav celo, celo moje življenje nisem bil v Albaniji. Do, Eh, on me reče, da je v meji, me reče, naj počaka, mal, če sem čas, ko je tista kolona šla in reče, da, da kaj naj naredimo z vami. Ja, veš, eh, eh, če imaš poznavstva v Albaniji, eh, seveda nisem imel in eh, čez eh, pet minut, Je rekel eh, pač, da eh, kak, bo šel v Kosovo, iz Albanije, jaz sem imel sveda strah, ker nisem bil eh, celo življen. Tako eh, daleč če je Alba, eh, Kosovo, kaj se bo zgodilo, če greš pešak ali eh, če imaš narah, to jaz sem rekel, nar imam, mam stomak in eh, nič drugo. Ne? In uh, je rekel, s, tom, s tem naravno ne šla, nič naredimo. Uh, smo se tako in sem imel en zlatni prsten in uh, je rekel, ja, če to zla, zlato, sem rekel, ja, eh, bi se nekako menili, če, če to daš in da nekaj naredimo z tebi. Na. Kaj bi rekel? Sem rekel, jaz iz eh, Kosova, odjavljen iz Kosova, prijavljen za stanu prva na slovo Slovenije. Ne vem, zakaj so mi vzeli pet, potni list in bi htel spet nazaj. Ja, če čest nazaj, če daš to, pa bom nekako naredil, da greš nazaj. To, bi, kaj bom naredil, ne vem in uh, uh, naslednji dan so mi to protirali za Slovenijo. Spet so mi rekli uh, v Center za tujce, da uh, ti bomo poslali makja, magari je Samo da se iz Slovenije ven. Sem, rekel, sem prosil, v kolenci sem prosil, če bi lahko en poklical z telefonom. je ja rekel: neč ne rabiš dobenega poklicati, ne rabiš nič narediti, ker osem Slovenca ne bo doben v Sloveniji ostal. Teh so imel še več straha. Če mi boje nekam drugam v Češko, ki so mi je eh, da mi boje poslali, ali, Vse eno samo, da je ena eh, druga država sprejema in eh, čez noč sem seveda iz trečje eh, nastropja, iz eh, ga, eh, kasin, eh, kasilce, stopnice, iz kasilne izhod eh, pobegnul in sem šel v celje, iz celja, čez deset dni sem imel tudi straha, da pokličem eh, svojo držino za povedati, kaj se je zgodilo s menej in, in sem misel, da je tu policija e, pri ali pa moje držine. In sem e, deset dni bil v celja, prijene gospe in potem e, sem pobegnil za Nemčejo. ker ne? Kosovo nisem imel kaj zaiskal, kot sem jo odjavljen. E, v Kosovo bi mogel tudi e, azil prositi, ne? ko si jo odjavljen, pa te nisi iz Kosova. Ne? zdaj živim v azilni dom, kot izbrisan. Ali v azilnem domu v Nemčiji si bil do poletja 2005? 25, 24. septembra eh, 2005. Tam... Tam ti je tudi grozila deportacija na Kosovo. To je bil tudi eden od povodov, kolikor vemo, za vladavno stavko izbrisanih. Ja. Potem te je torej, Nemčija poslala uh, v Slovenijo in ti je spet grozila deportacija na Kosovo. Ja, ja, šten dva. Uh, vrhovno sodiče iz Štutgata, uh, sem govoril s sestim sodnjigom uh, posebej. In uh, mi je rekel, se nismo mi nori, da vam plačamo v Kosovo in uh, v Nemčiji za vas, če je, če je vojna pomoč tam v Kosovo in uh, moraš šiti za Kosovo. Jaz sem rekel, nisem iz Kosovo. Iz Kosovo sem odjavljen uh, moram za Slovenijo. Viste se prijavili kot uh, al, albanec ali pa rom iz Kosovo in uh, zdaj bomo ti poslali nazaj. In policija je bila moj ostanovanje, takrat sem bil na obisk v uh, Študgarju menstricem in prim nazaj eh, me praša eh, jo takoj eh, kje sem bil, ne? sem bil sem bil jaz slaq hod kem, in na, sem bil ob moji družini, je rekel, sem prašal zakaj zaradi tega, ker bi mogel zašel še v Kosovo obiti, no sem rekel sem davo jaz prošno, da je skrb sam na da Ne bi bilo potrebno s policijo, da mi deportirate nasilo, ne na zdaj, ne. Je rekel, nič drugega, mi vi imate rok dva, dva meseca, da napustite Nemčijo. Če ne bote šli, bomo s policijsko pomoč tebe deportirali. Te sem dal tisto prošno za eh, samovoljstvo, da grem za Kosovo in eh, iz, Kosovo, eh, iz Nemčije, da grem za Avstrijo, Slovenijo. Hrvatske, Srbijo in Kosovo, te sem se v Slovenijo, za moje pravice, če bi kaj imel srečo, da dobim nazajna. Uh, ali je 18. novembra 2005. bila napovedana uh, deportacija tebe in tvoje družine na Kosovo, uh, civilna družba in pa uh, pravni zastopnik in pač mnogi uh, prijatelji so nekako dosegli, da se je torej uh, deportacija Vstavila, mogoče izkušnja, ki jo imaš v azilnem domu, azilni zakon takrat, torej predlog novele zakona o zilo, torej novi zakon takrat še ni veljal. Pa vse eno, kakšne je tvoje mnenje, se ti zdi, da se že ta zakon, ki niža čisto vse možne standarde, že pričel izvajati kratko si v bistvu, že časa, ko si v azilnem domu, če podeliš znameno izkušnjo v azilnem domu, mislim, da ste tudi pisali prosilci za azil protestno pismo ministerstvo za notranje zadeve. Videti je, da ste zelo nezadovoljni, da menite, da nimate osnovnih človekovih pravic. Ja, sveda nisem zadovoljni, zato sem kaj se dogaja v eh, azilnem domu ene pravice imaš, ena nimaš, te se moraš eh, eh do tega, da eh, se zastop pristem eh, deportirajo so eh, hteli oni, da mi deportirajo za nemčejce iz, ne, iz minhena za Kosovo, sem eh, se zafalujem Gospod Ošole, Elena in gospoda Andreja, da so pomagali in seveda gospod Krivec in pomagali, da to zaostavajo in zdaj pa je, da lahko ostane tu v Sloveniji, samo kot prosile za azil, za často. In kaj se bo zdaj dogajalo? še vedno ne verjamem ali pa ne bom verjel, dokler ne dobim na roko, če dobim tisti moji pravici nazaj uh, Kot sem v vodu povedala, uh, Uršula Lipovec uh, Čebron v bistvu na fakulteti, uh, na filozofski fakulteti na oddelku za etnologijo, izvaja tudi vaje iz antropologije, migracij, delate tudi praktično z študentkami, ste spremljali situacijo v azilnem domu. Mnogo je tudi pričevan o deportacijah noči ko azilanti nimajo niti toliko časa, da bi vzeli s seboj svoje osebne potrebščine. znanje tudi ta zelo glasni, zaprt oddelek, ki je nekako poimenovan metacilanti kot eh, kazenski oddelek eh, vprašujoča tudi psihosocialna pomoč v azilnem domu, če pa delajo Ja, v bistvu pač o, v azilnem domu v Ljubljani so pač dejansko kršene. Mnogi človekov pravice, ker gre za, za, v bistvu za odzem pravice do dela migrantov. Potem gre, prosicam za azil, potem je, Uh, Nima je šel ta dekret, da v bistvu pač uh, zaposleni v azilnem domu kontrolirajo ob desetih zjutraj prisotnost uh, prosilcev zazil po sobah, kar pomeni, da recimo, če gre nekdo na ne vecej, to pač ni v sobi v tistem momentu da bi minus in če se to zgodi dvakrat ali trikrat, je nekaj za zazil zabrnjena. Potem je mnogo pričevan o, o policijskem nasilju, o, o nezadosneji, predvsem zelo snakih hrani. Um, To mislim, da se tako je. Zdaj, uh, tako, mi smo pač delali, uh, to, kar pravi Helena, v bistvu smo uh, ravno z Alijo pomočjo, pa smo močili tudi mentor in drugi. Uh, mi smo, ko se začel pripraviti zakon, torej predel zakona in ko v bistvu na nekaj čin je bil javen, pa ni bil javen. Na nekaj čin se nišče ni upil spregovoriti o tem, pa v bistvu še bedno ne vem dobro zakaj. Um, Mi smo pač naredili, zotraj oddelka za tehnologijo in kulturno antropologijo, uh, kot že večkrat doslej, doslej raziskavo. S tem, da smo pač poskušali videti, kaj o tem mislijo zaposleni, kaj v tem mislijo proslici za azil. na nekaj če smo hoteli narediti čim bolj uh, uravnoteženo raziskavo o situaciji v ozimnem domu. Moram povdariti to, da glede na to, da spremljamo to situacijo že od leta 2001-2002, je v zadnjem, dejmoreč od augusta, Uh, pa do zdaj, od augusta 25, do zdaj, je situacija se uh, rapidno slabšala. Uh, gre tudi zato, da pač je uh, prej bil uh, nek drug direktor, zdaj pa je uh, prišel nek drug, torej nov direktor in da je to verjetno tudi povezano s tem, da se je situacija glede azimle politike zaostrila. Tako da gre za več nivojev, ki tu očitno soplivajo, da se situacija slabša. Mislim, Zgodb je ogromno. Zgodb, so take, da dejansko um, so študenti in študentke, ki so pač raziskovali v ozidnem domu, dejansko uh, imeli hude na nekaj čin, težave, s tem, da pač stvah razumejo, kako je to možno. Um, to, kar je rekla Helena, pač um, zelo pomaklivo zdravljenje. Zdravstvo je tukaj grozen problem. To, da pač preprosto se morajo prositi za sami, do bi sedno zdravit, s tem, da, um, nabirajo vzelišče, ker pač imajo pomankljivo zdravstveno skrbo. Uh, to, da, kot je že rekla Vesna, obstaja tako bil na zaprti oddelek, ki na nekaj način je v zakonu, da pač ima azivni dom lahko zaprti oddelek, ampak je tega oddelka zelo netransparentno, pač kadrko lahko zaposleni, kogarkoli uh, zaprejo noter in uh, imeli smo primere, da so bili noter zaprti tudi po tri mesece. To pomeni, da si pač zaprti, ne moreš v bistvu oditi uh, iz tega odi, zaprtega prostora, dveh sob, um, da si v bistvu tretiran kot neke vrst zapornik, čeprav ni jasno, zakaj recimo, so določene ljudi zaprli. Um, recimo, to, da so nekaterim ljudem niso dali uh, te osnovne skrbi, ne vem, šamponov. Um, sveže obleke, recimo tako, čisto nekdota je bila, ena, ena mama nam je povedala, da so novorojenčko dali uh, moške hlače, namesto uh, oblekice za, za novorojenčko, ne, mislim, tukaj je ogromno zadev, ki so, ki bi jih bilo vredno izpostaviti in, in v bistvu ugotoviti, kaj se pravzaprav dogaja v te inštituciji, ne, ker um, bili smo tudi več zelo, um, dajmo reč, um, problematičnih dejastrani inšpektorov, tako da, Te, stvari, te informacije niso preveljene, zato jih naj bi dali v javnost, ampak so gre za zelo meni na mislim, da bi bilo dobro, da bi uh, kakšen del, ne vem, uh, varo za človeko je pravice, civilna družba, uh, imela možnost stalnega ustop v dom. Moram reči, da pač po tej raziskavi so meni in mojim študentkam in tudi ostalim, ki so z mano, uh, prepovedali vstop v Azini dom, potem, ko smo dali to v javnost, Uh, tako da, jaz mislim, jaz sem zares zaskrbljena uh, na to situacijo, no. Uh, torej, uh, prepoved vstopa v azilni dom uh, je veljala tudi za novinarje, čeprav so to v azilnem domu na vprašanje novinarja mladine zanikali, povem vam, pač to je moja osebna izkušnja, meni niso spustili v azilni dom z izgovorom, da pač bila strah pred petičo gripo. Uh, Ko je torej, oddelek za etnologijo um, v začetku zime organiziral uh, na oddelku dan uh, za azil in povabil tudi uh, prosilce za azil, da prisostvujejo, uh, je znano tudi, da so pač uh, ti prosilici za izi, azil imeli povrnitvi v azilni uh, dom pač določene probleme. Uh, zdaj, vidva dva uh, sta prišla v Slovenijo, uh, kdaj mogoče, če se uh, predstaviš? Uh, jaz sem Kurti Ali, jaz sem prišel v Slovenijo pri dve leti in še vedno nisem nič dobil. Mislim, še malo leten sem in <coughs> sem dobil negativne. Negativ. To pomeni da ne valjamo intervju, kaj sem jaz uh, v oazi Z, mislim, z zakaj zaka sem prišel, jaz tukaj to ne valja neč, ampak kot jaz vem to, ne vem, ne vem, kaj bo zgodilo še, jaz smak. Ali odkot si prišel in kaj je razlog za to, da prosiš za zil v Sloveniji? Jaz sem prišel leta 2004 24, v maju je bil, ja. In sem prišel, kot sem tudi Roma, ne, iz Kosova. Pa sem rekel, da tako nimam nebenega, sem jaz sam. Tako mislim, Kosovo nimam, nimam nebenega, pa nimam kem, kam živeti. In sem pošel, ko sem, sem rekel v Azir, pa moja inspektorica, ker se Sonja, ona pa reče, da je to nevalja valja nič. In to, da reče, da nisem še malo leten jaz, in da imam eh, mat pa oči, da imam dolje Kosovo, da imam s kim živeti, ne. Ampak to ni res nič. Kako, ona rekla. kako se počutiš? V azilnem domu v Ljubljani si mogoče bil žrtev policijskega nasilja? Ne, nisem bil, ampak no, za počutinje dobem je zelo slabo. Ne? Prvič je hrana, potem pa to je vse drug, drugče. Ne? Uh, zdaj posebne razmere tudi veljajo za samske moške v azilnem domu. Kako se počutiš? Uh, ja. Tudi za samska tudi uh, mislim, jaz sem na strani, ki jaz sem maloletnik, ma in uh, samska moška so same, ne. Tudi za samska ni, ni to nič dobro, z to, ker če, če pridejo, mislim, na dve tedna tako dobijo negativ in mora naprej iti, ne. Drugače pa ne vem kaj se reči. Kaj... Ja. Če da, sem to... šalje, sem tako sem to... tako je poprečil, recimo, en zivant vazine dobro, če, no, kako dolgo je vazine dobro? Vstaka pred no, Ali je to kot tak prehodno, nekako štodaj z ni to ne, zni, da, nije, če je dobro negativno. Če se ni, je dobro negativno. mislim, da. Ja, ja, ja, da je zelo različno, ne, od, od tega dveh do celo leta, ne, vse, in več, ne. Ja, asociacija. Se duže in ampak tudi za, za en teden tako je dobil negativ. Aha. Ja, moj tako en prijatelj, je nam teden je dobil negativ in tudi je bil malo leta. Ja, to pomeni kako pravce? to pomeni da pa mora za se vrn nazaj v Albanijo. Če lahko samo nekaj povem, sam kar se mi zdi zelo bistveno po novem uh, dabinska uredba. Um, v uredbi, ki je Slovenija ratificirala pred parimi leti, uh, to, kar on pravi, ne? Recimo, če si ti v prvi državi, kjer imaš azil, to pomeni, da nikoli več ne moreš nobeni evropski državi prositi za azil. Torej, to pomeni, če pomislite šte, teh 14.800 prošenj, uh, to pomeni odgovornost za, uh, mislim, razen če se situacija v tvoji državi izvora ne spremeni drastično, ti ne več prositi za azil. Ne v Italiji, ne v Nemčiji, ne v Avstriji, tudi če bi ti mogoče ta azil dali, ne. In to je, to je grozljiv problem, ne. Na nekaj čin... na uh, do, do, Ne, dokončno, ne, dokončno je to. Dokončno je ta razsodba, ne. Mislim, ta odločitev. In, in uh, dosti ljudi potem, ko, kot on pravi, ne pač Ali, ko uh, ljudi dobijo po enogled, en v enogledu dobijo negativno odločbo strani ministerstva, ne. Uh, to pomeni, da v bistvu uh, dosti gre potem v Italijo in poskušajo ponovno, ampak dosti krat ne vejo, da je že, že obstaja evropski, um, celovit evropski sistem, kjer ti preverijo uh, prstno tise in nimaš več nikoli možnosti. To pomeni, da v bistvu je uh, odgovornost Evrope kot uh, na nek način meni države, torej države, kjer, uh, v kateri vstopa velika, veliko število v za je ogromna, ne? ogromna. Zelo uh, sem predstavljeni, da dejansko Slovenija je sprejela ta zimo to zimno zakonodaje, v bistvu nije vtisno v bistvu, Evropi oziroma kot nekaj evropske eksperimenti. A ni bila ta zakonodaja nekaj narejena nekako po direktivi Evropske skupnosti, ki bi nekaj gledala za celotno Evropske skupnost? Um, govorimo o temle davnijski uredbi ali hey, predpravljajo zakon? Ne, da se mi boče. Ja, ja pošti. Ja. ja, mislim. Problem je ta, da seveda so evropske direktive, ki poddefinirajo minimalne standarde. Ne? Kar ne pomeni, da moraš ti svoje standarde spustiti na te, te minimalne standarde. Ja, ampak, ali mislim, da je, da, da je stvar šla še dlje. Ne? In da je v bistvu sam zakon eh, popolnoma neevropski spohni v, v duhu evropske, migrantske politike. ne. Kot recimo Avstrija, Italija, ki Mislim, tisto, kar je seveda v Sloveniji, problem je ta uh, po, policijski predpostopek, ne. To je v bistvu tisto, kar je, je totalno problem. Seveda je, je, je ta tendenca povsod, da se seveda migracije začne obravnavati kot varnostno vprašanje, to so oni naredili, ne. Tako oni rekli preprosto, ja, uh, uh, mi moramo narediti ta policijski predpostopek, za tega, da se kriminalce, kriminalce, teroristov in tako naprej, ne. Se to gre za pač poskus uh, definirati migracijo kot varnostno vprašanje, kar pa v bistvu ni, ne v Evropski uniji, ne spada v, v ta tretji stebr, tako imenovanja? Zdaj, spetokaj smo to, ki mu to ja. tudi dala. A v bistvu zbi, spada ta... v ekonomsko in socialno vprašanje? Zdaj, spetokaj smo to, to dana, ne, da v bistvu pač ta slovenska predloga zakona o azilu, je v bistvu pod standardi Evropske unije, ker pa če vem, da v je leta v leta 2005 sprejela nov zakon o azilu, ki predvideva, da vsak prosilic za zil dobi 30 odstotkov siceršne socialne pomoči, recimo, ne? potem dopušča uh, razselevanje, ne? se pravi, da prosilic za niso primorani živeti v azilnem domu, ne? Se, pravi, se lahko prosto gidnejo. Tako kar se mi zdi, da so dve bistveni zadeve ne? tukaj. Ja, tudi delajo lahko. Ne? Uh, mogoče, no, uh, izkušnja iz uh, Nemčije. Namreč, uh, Helena, kot smo povedali, je preočevala izkušnjo migracij in pa razlike v identifikaciji beguncev in začasnih delavcev iz Bosne in Hercegovine. V Nemčiji spremljala si tudi njihovo vključevanje v družbo. Mogoče? Ja, jaz mislim, da pač ravno zaradi te politike, ne, ki jo Nemčija pač še <laughs> To nerestriktivno zakono zakon o, o, o migraciji. Um, zakon. Ravno zato je bi se dopuščala hitrejše vključevanje migrantov, ne bodi si beguncev, ne bodi si za azil v nemško družbo, kar sebega pač omogoča, kasne, mislim, boljše delovanje v družbi sami, ne, boljše med, med sebo na sprejemanje. Uh, ker nekče že odnegdaj, tudi beguncem, ki so prišli iz Bosne in Hercegovine, je mene je dopuščila razselemanje, ime dala v bistvu um, brezplačna stanovanja, iz, se pravi se živel izven enega doma, in je omogočila tečaj nemškega nevške, jezika in dala na, na, na finančno domestiranje, ne, pomoč. Kaj pa posledice, bo rekel? Vredno je problem pri državah, ravno posledica se traje, ko je če je recimo na ta način odprejal, ne je, ne? dejansko spostijo ekonomsko uh, uh, emigracije v državo, uh, verjetno se države borijo nekega porušanja sistema, ne? obavljanja sistema, verjetno to je zelo jaz se spomnim, da pred kratkim je to v Nemčiji, se pravi ta problem asimilacije, ne? da so nekatere šole dejansko, uh, da že imajo celko emigracije, da so nekatere šole, ti emigranci so že v večini. In ker niso asimilirani, prihajajo do hudih problemov med domačini uh, in pa med uh, temi, ki so se preselili in... Jaz mislim, da tukaj gre pričem za neko getoiziranje, ne? da je tukaj Nemčija samo ja. v bistvu, napako, ne? ker vemo, ne, da Nemčija ne po drugi svetovni vojni, že po prvi svetovni vojni Zah Zahodna Evropa začela sprejemati za časne delovce. Zdaj se pa potem po drugi svetovni mojnji, do 70-ih let, so sprejemati za časne delovce. Potem so me zaprali, ampak so dovoljevali dodatno priseljevanje uh, družinskih članov, recimo iz bivšeho Gustave in Turčije, ne? s tem, da pa, ker je te imigrante kot začasne imigrante, ni zahtevala, da se naučijo nemškega jezika. Ne? In zato je potem prišlo neke greterizacije in tudi imigranti sami niso imeli potrebe po večjem vključevanju v družbo. Ne? Zdaj, Problemi migrantov v Nemčiji seveda obstaja, ne? ker se bojo Nemci, se bojo zmerili, zdaj so v gospodarski krizi že nekaj čas in se bodo sklicevali na migrante, ki če želijo delo. Ja, delo ja, ne? Seveda, pa praktično pa bi, bi se lahko pa členici vprašali ne? Je, ki je takih, ki živijo socijalne pomoči že vrsto let ne? in na ta način v svoje oh, lastno držav v teh oh, okay, v gospodarsko krizo še, še večje. Jaz pripravila samo nekaj tukaj kar jaz mislim, da je tro, mislim, celotna, demo reči, Evropska unija za trenutek govori uh, skozi metafore migranti kot grožnja, naval, migrantov, uh, ne vem kaj. demo samo za sekundo pomagam, pomisliti na Argentino. Pomisliti na Argentino. Argentina, ki uh, mislim, pomisli na to, kako smo mi dojemo emigracijo, našo emigracijo in našo imigracijo na to usporedico. Uh, recimo, jaz sem na nekaj časa raziskovala v Argentini. Uh, Argentina se nikoli takih stvari sploh ni vprašala. Tukaj, da ima tudi Andrej prej govoril o ZDA. Ne? ZDA je seveda morda izjemno restriktivna, ampak Argentina, Južna Amerika uh, se pravzaprav uh, kljub temu da, uh, nisim, seveda je to čisto drugačen svet, in pač, uh, ampak Argentija kot država je, ne, je pravzaprav ima predvsem izkušnjo gostoljubja in danes je v Argentini ogromno korejcov, ogromno kitajcov, v preteklih uh, persih, 6 letih je bilo ogromno Slovencev, ogromno italijanov, mislim, hočem reč, uh, pri Argentincov, ko se z njim pogovaraš, uh, preprosto teh naših vizije o tem, da bomo mi zdaj doživljeni kot hudo invazijo in da bomo uh, uničeni ta nacionalističen moment, ki se nam poraja v čas, uh, jaz mislim, da Se ne zgodi, se ne zgodi ta obrat. Andrej, ti si se želel no dovezati. <laughs> ja, ja ker seveda, ogromno ogrom nekih strahov se v Evropi migraciji in impotira. Ne? In to, ne, ne vem, ko, ko je padel Berlinski zid, ne? pa ti vzhodnoevropski socialisti režimi, potem so na Zahodu govorili: jo, zdaj upišel pa na milijone teh revežev rev, v Zahodno Evropo. Se ni zgodilo nič. Ne? <laughs> ne? E, e, in vsaki tok časa. Ne? Zdaj, ko so vstopili nove članice Evropske unije, ne? med njimi tudi Slovenija, ne? kaj je bilo dve lete nazaj, ne? še demonstrirali smo nekaj. Ne? E, ko, so, ko so v bistvu vstopili, so rekli, zdaj bodo pa, ne vem, Poljaki preplavili v Zahodno Evropo. Ne? Se ni zgodilo nič, ne? niso preplavili, tudi v državah, kjer ni imelo mega moratorija. Ne? kot je recimo Velika Britanija, ne? ni prišel do poplave Poljako, poplave Slovencev in tako naprej. Ne? In tisem krati treba vedeti, ne, da v bistvu je migracije treba razumeti ne, ne skozi neke mehanizme push and pull, kot so reče, ali bo rebi se za zelo specifične trajektorije, ne? zelo specifične zgodbe. Jaz se spomnim, da sem bil z 97. v Parizu in, to, in tega ne bom nikdar pozabil na eni javni debati ko se je začelo gibanje son papir, Ko so prišli na površje milijoni v Franciji, ki so pred vseh papirjev, tudi druga generacija, tretja generacija migrantov. Ne? No so potem bili antropologi in so govorili o svojih raziskavah, ki so delali glede migracije. Ne? So ravno govorili o tem argumentu, če mi odpremo me, ne? potem bodo pa prišli vsi Kitajci v Francijo. Ne? No in potem so oni ugotavljali, v Franciji je migrantska populacija iz Kitajske samo iz enega dela. Kitajska je prihaja, ne, zgodovinsko gledano in še danes. In to vsega v čas, ko je, bila, ko je imela Francija vplivno nocono v Kitajski, skratka še pred malo v Kitajska, nekaj ki bila razkosa med imperialistične ne, interese. Ne. In so uvažali Kitajske delavce v času prve svetovne vojne, zato ker so rabili ljudi, ki bodo čistili granate za frontu, ne. In ker so imeli pač Kitajci manjši obseg za pestja, so bili primerni in so začeli uvažati. Ne. In seveda, to je tisto, kar sproži migranski tok, ne. potem pa pridejo družine in tako naprej ne. in se naredi neka transnacionalna skupnost. Ne migranska, ki je na nek način malo v kitajske, malo v Franciji, potem se mreže za francozi in, in tako naprej. Ne. In v bistvu čist vsaka migranska pot je takšna. Ne. Recimo tudi ni slučaj seveda, ne, da recimo večina eh, prosilcev azil danes prihaja iz bivše Jugoslavije. Ne. Seveda, tam so bile te poti odprli. Ne. In ni, ni neke ni, ni strahu, ne, da pa zdaj, če bi recimo Evropska unija odprla me, ne, Da bi pa potem, ne vem, na milijone ljudi prišlo, ne? seveda ne, recimo se je melila, ne. ampak kaj, tam gre v bistvu za, za poskus tisoč sub Afri, eh, subsaharcev, ne? iz eh, afričano, iz subsaharske Afrike, da bi stopili na evropski teritorij ne? in se tam ne trenjajo milijoni, ki samo čakajo, da bodo vdrli v Evropsko unijo. Še več Evropska unija, sploh nima zaprti meja, ne? Ne? ampak seveda ne, jih eh, regulira. Ne? na ta način, ne, da vzpostavljajo tako imenovan mehanizem hierarhičnega vključevanja. Ne. In seveda tisto, kar je danes v Evropi problem, je, ni no problema, če imamo ilegalce. Ilegalci so vredu zato ker pač opravljajo neke stvari, ki jih legalni delavci naj bi počeli. Ne, in podobne zadeve. In mislim, da, da, da to je tisto, ne, da, da pri migraciji še posebej ne smemo zaviti tega sistemskega pogleda, ker to so v bistvu bederije. Ne. E, jaz se spomnim, Ko smo, ko smo mi delali v begunskem centru na Viču. Tam so bili v bistvu begunci iz Bosne, ki so absolutno perfektno integrirani, ne assimilirani, pa integrirani v slovensko družbo, hodili so delat, ne seveda, ker so bili samo na začasnem zatočišču, niso mogli maternega dovoljenja, so pač delali šiti jobs po Ljubljani, ne, skratka ženske so čistile in tako naprej. Imeli so otroci, otroki ki so hodili v šolo, to so bili ljudje, ki so bili popolnoma integrirani. In ti predeštja, in ta država po desetih letih Tem ljudem ni pripravljena dati normalnih papirjev, normalnih dokumentov, da bi lahko legalno delali, da bi lahko, recimo, otroci, ki se šolajo, ne vem, en je prišel do pilota, ne. <laughs> ampak ne, država mu ne da papirjev, za tega, da bi se lahko zaposlil, ne. In to je v bistvu pa zločil, ne. In to, to je to, ne. In bistvu, te, ne, po mojem, kar se tiče te migranske zakonodaje, ne, norme in tako naprej, to, se spoh ne, to spoh ne bi smeli pisati, iz stališče, države, nacionalnega interesa, kakorkoli, ampak iz teh mrež. Uh, mrež, ki so sestavljene iz migrantov, ne migrantov in tako naprej. In na tej ravni, in kot pravi tudi Roberto, ne bi morali definirati novo državljanstvo. Sveti, se ti v socialnih mreži si državljani. In kar reče nacionalna država, ki pa itak ne, je danes največji problem. Mislim, Evropa ni bila nikdaj monokulturna, ne? Uh, tudi, uh, ne, ampak seveda, uh, moderna suverenost, ne, ki se naveže na ljudstvo, tista ki začne čistiti, ki začne homogenizirati ne, in, in bistvu naredi iz Evrope kulturno poščavo. In to se tako vidi, samo pejte jug Španije, ne, pa potem greste v Tangeru, v Maroko, ne, pa boste pa videli, kakšna je razlika, civilizacijska razlika med obeme kontinentova. Medtem, ko je ta Evropsk, Evropa, ne, Španija, popolno ne vidiš samo katoliški crkve, prišli v Tanžer, kaj misliš, tu pa cel svet živi. Ne? In tako zgleda. Mislim, pa se pogovarjaš v štirih, petih jezikih, povsod dobiš revije v štirih, petih jezikih. So krščanske so islamske crkve. In to, Prej misliš. Iz publike prihaja vprašanje, komentar, mogoče? Ja, lepo, gospoda Andrejo, ta debat, da je v Kosovo, ne, da je ekonomsko. Ne. Jaz lami sem bil šestkrat v Kosovo, večji. In uh, sem doživel razne take primere, ne, ko so bili problematični. Ne. Uh, in plus tega sem jaz prijavl, postaja policije. Ne, prijavl, ampak nimaš dokazov, Kako to opride, opride te ljudi po noči, ko moraš ti zapustiti svoje rojne kranje. Pa še tu, da znamo, da tu v Sloveniji mešajo izbrisane in izbjeglice. Da jim en sam kot dajo vse skupaj, naprimer v Baziljevskem domu, ki je v obličini, da je v takem prostoru, da zaprtime neko ne? za, živino. Tako da, da ne dajš niti, da hodijo malo okrogli, tako da zradi bi zakor, ne. Uh -huh. Niti otroci ne more leteti uh, malo ven, ne. Skrboli, ne. Uh, to govorite o tem tako imenovanem predprostoru <kuh> v azilnem domu, ne, kjer se čaka verjetno... V uh, zilnem domu, ko je v biči, ne. Uh, zdaj jaz predlagam, mogoče ta lik še tvoja izkušnja, kako dolgo uh, Si v Sloveniji, kaj so razlogi, zakaj si prišel in uh, kako je z uh, odobritvijo uh, tvoje prošnje. Jaz sem velik še mendo iz Kosova, došel samo da prije 10 mesec. In tako dobil sem negativ prijere 4 mesec. Obne? In tako, došel samo z vod problemiščne imamo dole. lahko natočno, mogoče predstaviš uh, problem, gre za... Ne, Mislim, to je točno, da sem Sve, da okay. Okay. Reko, ja. ker so tako države tam in tako ima tako, da je, ja. Tukaj, on pravi ja. Torej, uh, mogoče, če to predstavite, zakaj gre točno, dosti se omenja uh, negativ, Uh, koliko negativov je potrebno za deportacijo? Ja, torej, uh, ne, uh, dejstvo je, da pač, gledajte, tako, um, oni koračujo negativ, prvi negativ, to je v bistvu negativ uh, sektorja, torej, um, sektor zaziv, gre za ministrstvo notri in zadeve, ne, torej, uh, jaz vem, po mojih podatkih gre za štiri do pet in špektru, ki odločajo o vseh stvarih, ne, torej, o vseh prošlih zaziv. To so ljudje, ki imajo Um, običajno so končali kakšno višjo upravno šolo ali visoko upravno šolo in po mojih podatkih uh, vse informacije, ki jih imajo iz dr o državah izvora, uh, dobijo preko interneta in uh, morate pa se zaveti, da pač gre za, mislim, prositi, res ampak obstajo mnogi primeri iz Bangladeša, iz Iraka, iz Afganistana, pač iz sveta, ne, konec koncev, in, in v bistvu štiri pet ljudi odloča praktično o vseh regijah sveta, ne. tako da um, sami so, tako čisto neformalno, dosti, reke, da je to za njih grozljiva odgovornost, ne, ampak uh, na nek način je že tečen postopek, torej oni, oni odločajo o prošnji za zil na podlagi enega zaslišanja, Uh, eno uro običajno traja, ne vem, ali traja eno uro za slišenje. Koliko če se traja? Zdrav. Zaslišenje, ko, ko te zaslišijo in špet. Eno do dve ur. Eno do dve uri. V tej eni do dveh urah, z um, dodeljenim odvednikom, običajno odvednik dodeljen tebi, dosti, se posebe, zelo ne sreča prej z odvednikom, ampak mora kar tam na zaslišenju, ali pa se streča enkrat, na No, in v tem eni ali dveh urah prej do zapisnika, ne, torej uh, vseh te poglednjih stvari, zakaj odšel, kako je, kakšna je bila pot in tako dalje. No in potem sem uh, na podlagi teh internetnih poiz poizvedovanj uh, se in tega zaslišanja se, misli smo zadeta zadej inšpektor odloči, uh, pravijo pa, da, da se odloči torej, na koncu uh, ta en inšpektor s pomočjo še dveh, ampak v praksi dosti, kot je en sam, tako pa mi rekli. Uh, no in potem se lahko čaj potoži. Uh, na upravno sodišče in če je to zavrljeno, se praviš, pravi še na, še na uh, vrhovno sodišče in če je to zavrljeno, potem je več omene šanse. Ampak dosti krati uh, nima, a veste, mislim, to je pač prvi nivoj brezplačen, drugi nivoj pa treba večino oplačati, ne. In uh, ljudje dosti krati pač nimajo možnosti da bi se pretošili. Na ja, kot pa, pa s prevejavci, dobijo malo pravico do prevejavca, Ali je to kako se je zgodilo, da je bilo kako je bilo rečeno. Je zelo se ne ali je da ja. jih kako se ti, da da je kako ti je kako ti je kako je ena gospa tam, ko ali Alba albansko na slovensko. Ja. So, so. Zasaj, Dobre, iz, iz Turske sem videl, da so pripelali enega albansko tudi, in to one iz Afrike, kuri pač je anglesko, ali pa španjalsko. No, abok, to je no, problem, ne. Zdaj ja, se problemi je že v Koteško, centru, tulce, so v bistvu uh, migranti mm -hmm. sami prevajali drugih migranti. Ker ni bilo je zdajava, ki je podavali, ali je je pa, ali Ampak je je je in je je To je <laughs> evidenca med uh, izbrisanimi ja Glede na dejstvo da te Če to je ja, ponije ja, ja, ja, na ja, ja, ja. ja. ja, Kolikor vemo uradne evidence to ni. Jaz pa izvolite. Zem, no je, jaz poznam neke, ampak to ni to ni uradno, ker do uradnih podatkov ne more nezem. Potem ne, ne, ne. dovolj še vedno leta, tretjega leta, imam počel delati s izprisanjimi, sem klical uh, razilni dom na Postojini in so mi rekel 27 tamo. Mm -hmm. Bil je zelo prijazen človek in uh, sem uspel da pričem na neko za uh, sem neke zvijače. Uh, potem v Ljubljani so jih takrat im imeli uh, uh, mislim, da 620 dvajset, se so godili, Torej v Sloveniji obstaja poleg asilnega doma tudi dva domova za tujce, poimenovana centr za tujce. Hlena, mogoče? Aha, ne so hode samo to dodatne, da pač ko sem delala mi samo teren leta 2001, ja, V recensijah tujce um, je bilo v treh mesecih devet izbrisanih v center za tujce, ki, ki pa niso bili vodeni kot izbrisani temveč kot posebna kategorija, ne. Skazite, kaj posebna kategorija? Ne razumem, da se vam. Ja ne mislim. Ne, ne, ne, ne. Ne, ne, ne. Ne ne ali no roba, da ne se Azeland lahko je, ja. je tu črn, Izbrisal pa je že 15 let ali 20 let. Mislim, je živel že, ne? Pa še vedno tu živi, pa ja. Če Čeprav... to je, to je zajmalo... Čeprav je pa neki resne, da tukaj je tudi prej omenjen Drej, dejstvo je, pomislite da imamo 80% prosiccev za azil, ljudi, ki so v centru za tujce, ljudi iz bivše Jugoslavije, ne. Že to je v bistvu, mislim, že to je ene, ene vrste absurd, da ljudje, ki smo jih pred 15 leti klicali brati in sestre, so potem uh, bili uh, tretirani. Mislim, najpujša je seveda stvar izbrisa, naj, najbolj grozljiva način, kako so bili ljudje tretirani, je bil stvar izvisa, tisti, ki so bili rojeni v Sloveniji, ne. Uh, potem druga stvar je bila da so bili pač v begunskih centrih, ki smo jih uspeli videti v barakarskih naselih v, v nemogočih ne situacijah, potem so jih uh, uh, na so ispreli v azinske domove, pač uh, sprejeli potrekovaj in potem zdaj jih najdemo v centrih za tujce. To pomeni, da v bistvu kako si to frena pozicija Slovenije v tem smislu, ne. Ja bi danušal, da sem Ja, da ne... ja da prekamo, da je valjšem, da vem primer Ko so prilodje bili, naprimer, od drugo svetomu vojnu vzdelali, ali na delo, ali kakor govorite. In ti ljudi, nemci so dali vrste taka pogoje, da ti ljudi da spako mrli, ne, da je sin, ali pa Čelka prišla meneči če dela, je imela pravico, če je imela podatke, ne, od tvojih zdršev, da nekaj, je imela pravico, da je bila prvo in prijala na Reje, ne? In, Nemče, slavno, slavno, slavno. In na koncu, ko koncu je bilo tako konkretno, ali pa češte, ki je nujno, je to To se je dogajalo, v da Nemčija ni tako absurdna kot mi danes, tu v tem primeru. Če je Nemčija bila vojaško ja. <laughs> Delacificirana, edina država v Evropi, ki je šla čez denacifikacijo nacifikacijo za Nemčijo. Matu je, izvolj. Ne, Na primer, ne, ne, ne, No vi, na to da, da kaj, kaj vi, to, to, ja ne? na vi, na na gornji vi, da bi bila, bi bila, bi bila, bi bila, bi bila, bi bila, da bila, bi bila, bi bila, bi bila, bi bila, bi da bi Pa bi bila, bi bila, bi bila, bi bila, bi to. bi bila, bi bila, bi se bi bila, bi bila, bi bila, bi bila, bi bila, bi bila, bi svojo sremoto, pa svojo, svojo nadaljnost, ki se tjela je oblažiti. Tako, ja. tako bo štil Slovenija. Kaj nas smo se dobro, več nekaj nekaj še, mi to, sem, da je, daj, oblažili naše izrisane, naprimer, ali se bomo upravičili, ne, kakšno bo zgodi, ne galavno zgodi, da se bomo upravičili, bo upravičili naprimer. To je, mislim, velika razlika več, na samim ljudmi. Uh, Borut, vprašanje iz publike še, Izvolite. Zanima kako se nima, kak poteka tudi z inštektorje. Kaj, preči, kaj sprašuje, ali potem, je sproštljivo, ne sproštljivo? Če ti pojasnijo postopek, če ti je jasno, ko prideš, kaj si pravzaprav dogajali? Je to zelo pomembno, da reči, pravzaprav prvi in evidno slik skoraj. Da. Ja, v glavnom tam te vpra, vprašajo vse, kaj je. od zasedke do kraja te vprašajo, ne vem, kako se reči, tako, mislim, kje je spršil to vse, mislim pa se ti vprašajo, kako si živl, ne, dol v Kosovo, kje si spal, kaj se delal in to vse. Vse, kaj, mislim, vse, kaj je za eni slovek, naj, naj, glavna, to te vprašajo. Ja, in to si delal kratke zapisnega? Ja, to sem moral vse pohovarjati in... Pravajal, mislim, je prevajal na slovenski jezik in drugi inspektori te je napisali na ja, rečinalni. V tem se ti to videl, se dobil pogled? Ja, to sem dobil vse. Pa, pa. A, kakšna pa je bila pri, predstava tvoja, ko si v bistvu prihajal v Slovenijo? Kaj si pričakoval? Ja, yes, kaj sem pričakoval, sem prišel, mislim, tako sem, da nim nobenega bengal Kosov dol in new kan ka kej Več pa ne morem reči. Pa kaj si počakoval, kakus, kako si mislila do sedaj? Kako se to, kako, kako si prihajal, si mislo boljše poslade. Ja sem ja, mislila, da mi bo bolj boljše, ampak ko ko jaz vidim, mi ni boljše. Vse tam je zelo podobno, zelo splošno, zelo splošno, ali pa če ti je tam nekaj podobnega, še ne. Še bolj splošno je to, če ti že nekaj dneva, ali pa Še mogoče od vas treh noči si upa povedati, kdo Znane so namreč zgodbe. Predvsem osebno sem delala intervju s človekom, ki je zaradi strahu pred policijskim nasiljem v času tega postopka želel nazaj kot kosovski rom na Kosovo. Torej, si upam, kdo še povedal, kako zgodbo od prijatelja, mogoče, če ne, od vas, kaj se dogaja, kaj slišite od torej prijatelja v azilnem domu? V je en gospod. Z dvema otrocema. Prej je govorila gospoda Uršola eh, zaradi eh, Evrope, zaprosila za azil in eh, en gospod eh, se kliče iz Sufaj Erdovan. On je tri negative in ima eh, ta eh, težave v Kosovo. Eh, Predsej težave je probil, da gre za Franco in je šel tam in so ga vrnili spet nazaj za Slovenijo ne? in čeprav mu nije zastopek eh, sprijelo. Ne? In, eh, zdaj ima on dva otroka, kako pošel v Kosovo z, dvama, eh, z dvama otroci, mali, samec, nima sestri, nima vrača Ma samo mamo v Kosovo, ma država s eh, z, eh, policijo eh, zaradi eh, vremen rata in vseeno oni so da prosi v Francijsko eh, eh, za azil. Ne? So takoj eh, rekli, on je bil v Sloveniji in je prosil za azil, on mora spet nazaj. Zdaj eh, spet negativ je dobo in eh, da bojo pripeljali za Kosovo nazaj. Zdaj se poji. on ko je prišel, ni htel, e, e, gospod v mi je prašal, zakaj točno v Slovenijo. E, precej, niso hteli v Slovenijo prositi azil. so hteli naprej, samo v Slovenijo so to bili, in e, pol, če e, daš pritiske v Slovenijo, to izpada kot e, v Evropi in ne moraš kam drugam prositi zazil, osim v te prvi državi v Evropi. Je, ko si prosil, za azil. Uh, kakši so kaj statistični podatki zdaj, ko Slovenija je vrst, ki njih, glede teh val integracijskih, oziroma eleganji bistopi, eleganji bistopi, mislim, pač prošlja za azil, primerjavi spredtem, predstav vstopnoga gospodina? Ja, mislim, če, ne vem, mislim, jaz um, nimam ta trenutek predstavljala statističnih podatkov, Dejstvo je, da hm, največ uh, prošlost za azil bilo v letu 2021, da danes je dosti manj prošlost za kot je bilo v preteklosti. mogoče tudi to, da že mogoče imajo namen se Slovenija? Tančno. Slovenija je poleg slovaška velja za država, ki da namen azilo v Evropski uniji. Tako da seveda vajo, da uh, v Sloveniji praktično nimajo šanse. Če pomislimo, jaz nekako je to nula, nula, ne vedem procentov uh, ljudi doglozi. Mislim, da se zanotnega zadeja ne bi dvega na je tudi mislim, to, da pač, ali čaka že dve leti, to je, mislim, te, to ne obstane, drugi, ne. Mislim, preč, svem, je naredi čez Tudi uh, zelo huda zadeva je, da v centru za tujce imamo ljudi zaprte po, dve, tri leta, en je po primer človeka, je šest let zaprt. Šest let zaprt, da jih eh, ne more iz... praktično v zaporu, eh, s tem, da ima eno uro, vse pač, samo na hitro ne povem, vse druzatovice si ti v pijami, eh, pitajo te, da lahko čim, da pač bi, či, z hidrati, da bi čim bolj spal, ne, vse čas. Eh, v nekaterih primerih, jaz ne vem, če to je vse druzatovice postojna, ampak v nekaterih primerih imajo veščas luči, noči, ni nisem mogla preveriti. Ljudje med sabo ne komunicirajo, ker so pač zaprti kot v celjceh. Potem ljudje so, mislim, dobesedno, to je pač, ti tudi povedala o tem, da ko vstopiš za tujce, te, ti vse, kar imaš. Imamo primer prijatelja, ki je mogo dati celo sliko žene in otroka. Vse, torej, do spodnih če slečejo, te dela pijamo, vse ti vz, in potem si tam zaprt. Ti uh, kot uh, tako, na tujec imaš možnost, da izstopiš tega centra za tujce, torej samo na dvorišče, v, zaprto dvorišče, za eno uro dnevno. Če pač tudi samo za eno uro dnevno, uh, tisto, kar je, uh, kar bi še radim tukaj na dodala, kar se mi sem dolgo v zvezi s tem, je to, da Deli smo ravno leto raziskavo v neposrednji bližini centra za Tujce, torej postojna uh, privalci velikega vtoga, ker je, torej nisem povem, da je zraven centra za Tujce jama, torej en največjih slovenskih hitrošičnih biserov in zraven imamo centra za Tujce, ne. Um, no, in um, okoliški prebivalci obstoj centra za Tujce bodi si zanikajo, torej ne obstaja, bodi si mislijo, so tam notro kriminalci, ker jih straži policija, mislim, Uh, Centr za tujce je v rokah, kot rečeno, že policije in ima uh, rešetke, torej uh, človek um, le v redkih primirih uspe zbežati. To je varovan objekt. Torej, Prebivalci mislijo, da gre za kriminalce. Zato tudi uh, njimeno bene ne da bi vedli, kdo so zapravo ti ljudje. Mogoče ena. Izvoli. Aličan, uh, a mi napko veš, kakaj je bila tvoja pot, naprimer? z Kosova, pa do Slovenije. Ja, lahko. E, z Kosova do Slovenije sem uh, morala uh, dati uh, tisuće evra do tukih In sem se rekli da lahko pridem uh, celo put ne, s avtom, ampak ni bil tko. Sem, im, sem bil na, ne vem, tko, na en kamion noter, spozadi, in tudi sem hodil po šumu, ne, tko, in pet ur sem hodil peč. O tvoja destinacija v Sloveniji ali si jih hotel kam dolga? Ne, sem hodil v Nemčju, ampak so me dobili procajci in nisem moral več kam iti, Ker sem dal prsteni tukaj in so blini celi Evropi, več nisem moral nikam kamit. Ti si igratil, da Ja, ja. Zdaj mora bil to toliko meseč od Novotega, ne? pa še še Kar nekaj šeng. Ježeli samo to, da mogoče treba preraedevnira ta pojem politični azil. Ko vidim politični azil, smo su države uporabljali v neki politični borbi, med sebojni borbi med državami. Danes pa spet ta politični azil se uporablja v boju proti imigracijam. Da tu mogoče treba kar predefinira ta pojem, ali pa ga totalno pozabi kjer država uporablja to, ki nisi politični imigranč. To nam kaže, kaže število 14.000 prošenj, koliko 180 rešenih. To nam kaže, to, to nam govori tablinska direktiva, da je sve usmerjeno proti migracijam in da je politični azil samo sredstvo proti migracijam. Tu treba na tem raditi. Če se vam zanimalo, klikot aktivisti na tem področju, kako gledate na poročanje medijev v tem problematiki, se vam zdi korektno? Je to poročanje, bomo rekel, sterilno? Uh, ja, mogoče je tukaj, uh, zdaj je to dobra iztočnica uh, za to, da se tudi uh, omeni centr satujce, ne, in koliko je javnost uh, sploh ve, Zato, da obstaja dva centra za tujce v Sloveniji, pa mogoče tudi primerjava z v, v, torej javnost v Italiji in v Sloveniji. Um, mi smo ravno nadelj o tem, um, koliko so mediji poročali o centra za tujce. Ne? Mislim, presunljivo. Uh, Dejstvo je, da šli smo pač od uh, leta 2000 do leta 2006. Um, Edija televizija, uh, edini, edini časopis v postojni, ni nikoli omenil center za tujce. Uh, Lokalna televizija ni nikoli omenil center za tujce, čeprav uh, tam obstaja že od leta 2004. Od ja. uh, Potem, um, oziroma še prej obstajal, ampak sem potem so ga, mislim, so zamotrali, zdaj, da ga je uh, spet predstavila, potem pa je celo celo celo. Uh, dejstvo je, da tisto, kar so mediji vsi skupaj pisali, koliko smo tudi radijske medije, televizijske medije, pa pač, če so Pisali so ali o reakciji lokalnega privalstva. torej, ko se spomnite, ko so imeli lokalno prebivalstvo, postojene pač, rekel, da ne dovoli uh, cenar za tujce, to, o tem so ogromno pisali. Pisali so tudi o reakciji ministrstva na zadeve in, za in uh, to je bilo to. Nikoli niso enega samega zaposlenega intervjuvali niso uh, intervjuovali, uh, poskušali intervjuocaj uh, ljudi znotraj centra za tujce torej ne obstaja informacija, ne? In uh, v Italiji ne, pa je ravno obratno, mislim, uh, je po, po mojem osnovi isto, ampak zanimiva izkušenja bila ta ravno iz gradiške, uh, nas je bilo kar neki ki smo tu prisotni, Uh, Gradišče, gorice, ki so in lokalno pregoljstvo manifestiralo proti centru za tujce, proti temu, da uh, obstaja tako nehumana institucija. Ravno obratno so pa Slovenci, torej postojčeni, tudi manifestirali proti centru za tujce, ampak zato, ker nočejo imeti kriminalcev ob, uh, ob blizu sebe. Mnogo uh, ja, se ljudi je še se se vsaj zgodbo sem začela do 2000, boju, ko je vlada, ste kratko trajale. In takrat je bila koincidenca ta, da se odpre ta balkanska pot migranska, ne, je pač pa koncu vojn in v bistvu ne, se začne tudi ilegalna trgovina z ljudmi. Vsadka, eh, tisoč evrov ne, in te pripeljejo Češ. No in takrat eh, pride do, saj tako se je v javnosti predstavljeno velikega bala migrantov. Ne. In je bila predvsej kaotična situacija in je edini, ki so na začetku interpretirali javno to vprašanje, je bil policijski sindikat. Ne. So je policijski sindikat ne, je hotel više plače, ne, da so preobremenjeni ne vem kaj in so potem seveda v javnosti govorili o tem, da je nevarno njihovo delo zato ker se soča z potencijalnimi prenašalci hudih bolezni in tako naprej. Ne. In da so potem mediji seveda pisali o migrantih, ki so prihajali bodo si kot o naravni katastrofi, ne. Zdaj, ne? Bile so izrazili kot predplavljajo ne. in podobno. In seveda, to je bila situacija, na katero Slovenija ni bila pripravljena in so potem imali na ad hoc bivše vojašnice spreminjali v centre za, za tujce na brezino. Ne. In je bil res kaos, ne. recimo bil totalni kaos v Ljubljani, v Šiški. Ne. <kaj> Ampak, najem, tisto, kar je v Sloveniji problem, ne, je ta, da se vedno v bistvu potem nekaj ksenofobi organizirajo ne. in uh, ob teh vprašanjih. Ok, se potem je bila neka demonstracija februarja, ne, ki je bila precej uspešna, je par se ta civilna družba zmobilizirala, zdaj je bolj manj disciplinirala znotraj teh NGO-jev, ki držijo za štrik z cashom državnim, ne? ampak ne, takrat se je potem ta javna podoba migracij popolnoma spremenila so v bistvu mediji ugotovili, ja, ne? E, smo naredili e, napako. Ne? Samo je pa to, mislim, mislim problem ta, da se v te institucije e, proizvajajo konflikte ne? in proizvajajo zato, e, ker v bistvu državni organi hoče, da nastane konflikt. E, primer je urovno, pa recimo en zelo tipičen, izpraznil uh, center za odstranjivanje tujce, se še takrat imenoval, všiški, čezno, Čez not. Če se morajo rešiti stenic. Čeprav so rekel, da mi ne stenic. Pride socialna delavka do njih in reči tako, v dveh urah morate vse spakirati. <kaj> gremo. Ne? In jih odpeljejo v uh, vidomce. V prehmurje. To je vasica, v bistvu, ki ima manj kot 100 prebivalcev, pripeljejo teda 250. Prosilcev za azil ne, ki iz centra za ustraljevanje. Ne, ne, to je bilo videti. Je tudi prostovoljstvo, so je bilo videti, ker so bili zelo na brzinu usposobljeni neko bivšo vojaško zgradbo ali kar ko že, za to, da sprejmejo ljudi. Ne. In seveda, ne, dogaja se je se, se, se, se zdelo, da se je odtok kanalizacij in se je speljal v, na območje, kjer so vodna zajetja. Ne. In potem so domačini protestirali proti temu, ne, in so potem po mediji rekli, to so pa ksenofobi. Ampak niso bi ksinofobi, ki bi se s temi ljudi ni pogovarjali. Njih je preprosto motlo to, da se, seveda, v neko vas pripelje dvakrat več ljudi, prese jih za neke rešetke, ne. ne veš, kdo so, da se s tabo nič o tem ne pogovarja. Seveda ni deni primer, je bil v pa primer, eh, ko so pa pripeljali romsko družino iz Murske sobote. Skratka, občina Mursko sobote zahoče rešiti družina, zate da bo tam V, v njihovi bajti zgradilo shopping center. Ne. Jih vržejo ven in jim ponudijo alternativno nastanite, ki seveda v Nišče Nihče odvaščanov ni vedel, ne, da oni prihajajo in potem sredi belega dne pridejo avtomobili, pa tovornjak naložen s pohištom, ne, pa cprejde pa zade policijski avti za lučmi. Pridejo v vas in inštalirajo romsko družino, ki noče to vas, ne. Med v neko vas, ki, ki kjer nobenega niso vprašali. Ne? In mi smo se tudi z njimi pogovarjali in to so seveda, da to so etnično mešana območja, ki so blazno občutljiva. Ne? In potem so mediji pa začeli biti prijazni, ne? So, mi smo pa za nekaj najs, nice. Ne, do tujcev ne. in preprosto v eh, teh situacijah so bili ksenofobijo, ne. ali bi se nišel za ksenofobijo, šlo je za poskus proizvajanja konfliktov z lokalnim prebivalstvom. Ne. E, seveda, do tega, da se ne menimo o tem, da je itak ksenofobija postala eh, ekonomska kategorija, namreč ne. E, vsak župan ne, lahko za, za kar kol, ne, kar se njemu zdi, da ni dobro, da se v nekem okolju ne, postavi, dobi neko očkodnimo. Ne. In to je pravi, pa so potem začnejo delati. Ne. Isto je bilo v postojniki, so se zdilali za neko cesto, karkol, ne, ki so postavili mese, pa seveda tudi naredili blazno, blazno škodo. In v bistvu, migracije so tipičen primer, kako država proizvaja konflikte v tej družbi in proizvaja ksenofobijo. Ne. In mediji na začetku so bili sami, ne, ksenofobni, ne, potem pa, ker so jih dobili po prstih, ne, se strani civilne družbe, ne, potem pa spremenijo ne, vse skupaj in začnejo obtoževati lokalno prebivalstvo za ksenofobijo, nekaj bi se bilo potisno na neke situacije res na, na, na čudov način. Ampak, samo, samo, samo to, ta med klic, jaz mislim, da radi, razen rad je marš, pa mogoče radi je študent deloma, Uh, še nisem uh, videla, da bi katerikoli slovenski medij zares dal besedo tako, zares, uh, prosim za ziv ali pa migrantov. Mislim, uh, vse so bili kakšna novička delu, ne, pa kakšna zgodbica o Jani, mislim, koliko jaz vem, ja. Hm? Mladina, Mladina Zdaj, če mladina, da, ja. ja. <laughs> Dobro, mladina še vztraja tudi zdaj. Uh, zdaj, diskusija še lahko uh, vedno traja, no, kolikor ne pobegnete še vi vsi, ki ste tukaj, uh, te malo, ki je ostalo, drugače, pa tudi morda uh, za zaključek uh, vaš apel, vas uh, raziskovalcev in ukvarjalcev z migracijsko politiko, Kako naj državljani Slovenije postopamo? No, jaz rečem. E, ne, bodimo nepokorni, pa če treba, ko ga skriti, ga skrijemo. Prvo stvar. Pa predvsem bi se mogli vsi skupaj čim bolj družiti uh, z možni, torej vsemi, uh, vsemi, ki so blizu nas, to so vsi možni ljudje, ki na način uh, ni težko uh, zved, kot, mi težko se vključiti in pomagati. Mislim, ne samo pomagati, delati skupaj, sodelovati. Zdaj, da nam mogoče nim ne? Da on iz vlastne izkušnje povedal, kaj bi... Kaj bi radi? Kaj bi radi? Ja. Vse? Vse? Vse? Vse, kaj ti radi tako? Kako? še pa še tukaj, do. Čak še, pa? bom se je reče. se kaj je. Ne, da se Ali. se reče, kaj tudi. Osim tega, kaj sem imel, nič druge, samo tisto, ko, ko sem imel iz občine Malibor, čeprav so mi žele iz občine Maribor tudi eh, v vojsko poslali, eh, ko se reče, vojska je pr eh, prvo, eh, kaj se da pomagati, to so mi poslali v vojsko. In, eh, zdaj sem seveda eh, z družinom, štirim otrokom, peti poprša. In, eh, oh. eh, ja, eh, ka, kam naj živim? Eh, če grem v Kosovo, kam naj živim? Ne? Kam naj živim? Čeprav dones je zgodilo v kuhini en samec, je hotel še eno tiste evrokreme, ko, ko je 20 gram, Evrokojem, ko je za zajtrak, je bil pst, mogoče bolj lačen, kot včere za zajtrak, ne? In uh, so rekli, ne, ne moramo mi uh, dat, uh, to odloča uh, direkt, direkcija gor, ne? Direktor in tak naprej, ne? In kaj zaj mora on iti k direktorom, ali uh, vode za izil, gospod Jakše, da praša, če še en evrekem od 20 dobi, ali ne, ne. Seveda je bil jezden, je, tisti čaj tudi veliko, je rekel nočem, ta čaj je tudi nočem in je šo ne. E, Seveda, z samskimi, če se reče e, v azirnem tom samskim, je precej problem. Ja sem malo tudi država, ma, če se lahko reče država, ali ne države zaradi pravic dela, doben od samci, ali pa jaz tudi ne rečem, naj mi iščejo delo, sam si tudi ne reče, ko mi eno delo, da naj delam. Ne? In bom zaslužil zase. Čeprav tisto Jurje Sedsto, ko je bilo tisti pomoč žepni dnar, to so tudi odkinli in ne dajo samcem, da delajo. Ne? Samo, če, če si cel dan domov, mogoče ta teden, en den bo strpel, če se en den bo šel eh, kam, ali pa ostane spes cigarete eh, eh, pred vsej kadijo, ne? jaz ne kadim, sam. če kadijo, to, eh, to eni reče, to je isto kot drogo. Če nimajo cigarete, odkot naj vzame? Kaj bo ta samo zdelo? Vsak se mora zamisliti za to. Ne? Če bodo do samec, delo, ne, ne, troj sem lepo dovolite, naj gre delat, te, jaz sem bil tudi, jaz sem prišel, ne prosilec za azil, ne izbehnica ali kaj ja sem prišel normalno v pivšo Jugoslavijo, in sem delal v elektrovino šest let skoraj, in sem vse mojo, Če dela sam, te se zavrvuješ zase. in e, si od e, občine, iz kase, ti si na, ne rabiš, ne rabijo oni plače za njega ali pa za samci. Vse se zavrvuje oni sami, plačajo samovani sami, plače struje sami, vsega plačajo sami. Zakaj ne daje to? Eno leto, koliko je v azilni dom, E, eno leto, da Dobro, on je mlado ledni. Kaj se dogaja z onim e, drugima? Gospod Ošula, ve, so doble, e, e, negativ, ne, ne, ne, ne, Andrej ne, dolg ne, ne, še le, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, Čeprav so dočakali ene tri ali štir ljudi, zdaj so še šest mesecev morajo čakati, da dovolijo, da lahko dela. To eh, pomeni, 18 mesecev morajo čakati, da ti so dovoljeni. Ne. Sami so, sami so ljudje, oni lahko eh, eh, Nisi nikoli mirni kot samec, ker to je glava, to, to ni tehnika, da se popravi, glava enkrat, Se razjezi, pa gre mesta, ali pa gre v trgovino, pa bo ukradel, da zasluži za tiste cigarete. Ali pa tam nekaj boljše kako tam je ni dobo. Ne? Mogoče bo šel v trgovine, pa vplačil eh, eh, skor 500 tola za 1800 800 gramov, je pa bom za cel teden ali cel dva tedna. Po pa so tiste poslobe za ručak, ko dobijo, je toliko profila. Štiri, pet žlic pa je pon. Kaj bo? Jaz sem z družino. Jaz lahko, mogoče moj otrok ne bo jedo vse. Jaz lahko vzame od mojega otroka. Lahko vzame pa pojem še kaj več. Kaj bo on samec? Izvoli Andreše. Ja, nekaj je bilo vprašanje, pa se govorimo resno na noti, eh, kaj v bistvu dan Vse stvari so, so precej jasne, tudi nekaj se dela na tem, seveda treba ta novelo azilnega zakona, ki je trudno blokirana z ostavnim sodiščem, je treba preprečen, ne, da pač se sprejme. Ne. Čeprav to je težko v slovenski klimi, ne, kjer se vsi utepajo teh vprašanj, ne. Zelo težko je v Sloveniji o nekih temeljnih pravicah, nekih migrantov, ki so seveda tujci ne, Slovencije, izredno težko govoriti. Ne, Situacija je takšna, da tudi tisti, ki bi simpatizirali s tem, ne, bi rekli, ampak ja, mi ra, o tem ne bi na glas govorili, ker ne bo to škodno. Ne. E, skratka, ne, to ima pač en problem, ki se mora reče nacionalizem, ki nažalost ni samo slovenski problem, ki postaja. Evropski problem, z renacionalizacijo politik v Evropi, z oposobljenim nacionalizmom, skrajne desnice, v bistvu posodne, ker v bistvu neke ekstremno desne pozicije postaje mainstream in postaje sredina. Um, tako da, ja, mislim jasno, ne, kar se tiče eh, teh ljudi, pravica do dela ne? je ključna. dati pravica do dela. Hr. E, Hr. Ja, seveda in od vseh socialnih pravic, ne, streha na glavo in tako naprej, ne, stanovanje, šolanje. Um, to, ne, samo, kako to doseče, je pa seveda drugo vprašanje. Druga stvar, ki se da delati, je mogoče res razmišljati o alternativnih oblikah sprejemanja migrantov. Jaz mislim, da te institucije, ki so postavljene v Sloveniji so strani države, da zaradi brutalnega ravnanja z ljudmi, ne, zaradi kršene človekih pravic, nima legitimnosti, da obstavimo treba razmišljati o nekih drugih oblikah. Ne. Ker pa spet seveda, kako začeti to diskusijo, ne. recimo, da bi v mestu Ljubljana postavili alternativne oblike, ne. Je, pa, je pa že malo teže, ne, ne vem, ali gremo reči v mestu, ne. Mesto dajte to, a daj mi nekaj ne in da začne funkcionirati, kakorkoli. So, so, so predsečni problemi, je pa jasno seveda, da, da, da to mora postati vredno problem. Ne? Posod v Evropi. Ne? Mora postati usrednjopolitični problem, drugače bodo šle stvari v, v, v smer, ki si je ne želimo. Ne? Ki, ki si je zares ne želimo in mislim, da se Evropa mora soočiti s tem problemom, kar pa se seveda pomeni takojšna regularizacija vseh, ki nima podpirjev kar seveda pomeni podelitev državljanskih statusov, definiranje drugega državljanstva. Ne. Mislim, danes je v Evropi 18 milijonov ljudi, ki je vmes med mejami nacionalnih držav. Ne. In to je problem Evropske unije, da ne more definirati državljanstvo, ki ne je bilo nacionalno državljanstvom. In seveda, če bi nam uspelo definirati neko drugo državljanstvo, bi bi marsikateri problemi rešeni. V skladu, za teh 18 milijonov, In tako naprej. Ne. Seveda, migra problem migracije se pa tudi ne da e, rešiti brez, da m, se ukvarjamo z e, vprašanjem globalizacije. Ne. Se ne da rešiti. Seveda, problem je, ne, da, da, da imamo ljudi, ki v bistvu nimajo pravice, da nekje ostanejo, ne. bodi si, da je tam vojna, ne. vojna ima neke razloge bodi si, da gre za katastrofalno ekonomsko situacijo. izgubijo to pravico, da nekje ostane, kjer bi drugaši ostali. Ne. Po drugi strani imajo pravico, da se gibljajo, da se svobodno gibljajo. In to je zdaj dvoje. Ne. Zgubijo, na, na kak način ustvarjati neko situacijo, da človek okay, če hoče, ne, lahko gre, če noče pa lahko tudi ostane. Ne. To mislim, da je pa drug vidik ne, pri migracijah, ki ga pa pozabljamo, ne, da ti hočeš nekje ostati, pa ne moreš ostati. Ne misim se potem seveda celo življenje na begu, ne, misim recimo fant kot je Ali, ne? To je možno, ne? v subsaharci, ki, ki prihajajo vse in Melilo, oziroma skuša priprovo. vse ti Melilo, to so ljudje, ki so, ki so po deset let na poti. Oni bi se drugigev življenje, kot je življenje v, v boski, Bosni na begu, ne, poznajo, ne? In seveda grejo od od zlorabe do zlorabe in tako naprej, ne? In ne vem, mogoče neko novo ljudstvo, imigransko ljudstvo, ki, ki bo na koncu mogoče res kot pravi nomadi podrlo teme. Ne. Ne, seveda so pa tudi tragične zgodbe, recimo konkretno v Maroko. Ne. Ne, se pravi, da, da se definirati ne, neke zahteve. Ne, Evropski ravni so se definirali zahteve. Ne. Med njimi je tudi konec eksternalizacije centru za tujce, kar je v bistvu blazno pomembno. Zdaj, ker seveda centri za tujce v Evropi hkmalo več ne bodo problem, ker bodo centri za tujce se zgradili v Maroko, Libijo, v, v Maroko in Libijo, ne, Kaj seveda za neke uh, avtoritarne sisteme, ne, uh, kjer mi niti ne bomo mogli več protestirati proti tem uh, centrum za tujce, ne, uh, in recimo Španija daje ogromne denarje maroški vladi, tega, da tam spostavlja te strukture in Uh, tako naprej In tam v bistvu proti imigrantov poteka prava vojna, ne? Uh, za posiljstvi, skratka, za svemi praktikami, ki se uporabljajo v vojni, ki se ti hoče znobiti nekih ljudi, jih odvračati od tega, da prihajajo. Uh, so, so, Te zahteve na evropski ravni so, ne? skratka, konec eksternalizacije, takočna regularizacija vseh, ki nimajo papirjev. Ne? To sta v bistvu dve zahtevi, ki sta verjetno tudi lahko izvedljivi. Ne. Seveda bo brez redefinicije državljanstva, ne, skaj, to, ki upošteva neko situacijo svetovnega trga, ne, ki se seveda potem tudi kontinentalno organizira politično, zato recimo Evropske unije pa tako naprej, ne, ki, ki, ki, ki ne bo upošteval te transnacionalne, vedno bolj transnacionalne situacije, ne, ne bomo prišli mm. ker letos jih je 18 milijonov, med mejami eh, nacionalnih držav in brez temeljnih pravic, ne? če zeset let jih bo 80 milijonov. Še mogoče publika, kak za konec. Bili ste dokaj aktivni, no? tukaj na desni strani. Če ne, potem se Najprej gostom zahvaljujem, da so sprejeli povabilo in debatirali na temu migracijske politike in pa, predvsem, situacije v Sloveniji. Vam, pa seveda, za vztrajnost enako. Hvala.